Máté írása szerint való Szent Evangélium. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzi Izsákot, Izsák nemzi Jákobot, Jákob nemzi Júdát és testvéreit. Júda nemzé Fáreszt és Zárat, Támártól, Fáreszt nemzé Ezromot, Ezrom nemzé Arámot, Arám nemzé Aminádábot, Aminádád nemzé noászont, Naászon nemzé Szálmont. Szálmon. Számon nemzé Boaz Tráhábtól, Boáz nemzé Obedet Rúttól, Obed nemzé iszáit. Iszai nemzé Dávid király, Dávid király nemzé Salamont, az Úriás feleségétől. Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiját, Abija nemzé Asát. Asa nemzé Joszafátot, Joszafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé Uzziást. Uzziás nemzé Jóatámot, Jóatám nemzé akház, Akház nemzé Ezékiást. Ezékiás nemzé Manasszét, Manasszé nemzé Ámon, Ámon nemzé Józsiást, Józsiás nemzé Jekóniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Saláti el Salátijel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abijudot, Abiud nemzé Eliákimot Eliákim nemzé Azort, Azor nemzé Sádokot, Sádok nemzé Akimot, Akim nemzé eljúdot, eljúd nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákobot, Jákob nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelik 14 nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Szellemtől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelenik néki, mondvá. József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a szent szellemtől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól. Ímé a szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tőn, amint az úr angyala parancsolta volt néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeré őt, amíg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát, és nevezé annak nevét Jézusnak. Második rész! Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlemben, Heródes király idejében. Íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írás tudóit, tudakozódik valat tőlük, Hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki. A júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, Szorgalmatosan megtudako tőlik a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondanékik. Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának. És íme... A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy valamint addig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találják a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomba megintettek, hogy Heródeshez vissza nem menjenek, más úton térének vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatérének vala, íme megjelenik az Úrnak angyala Józsefnek álomba, és monda, Kejj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Heródes halára fogja keresni a gyermeket ő pedig fölkelvén vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozik. És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szólott, Egyiptomból hívtam ki az én fiamak. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedik be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt: Szó hallatszott rámában, Sírás, rívás és sok keserves jajgatás, Rákhel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelenik álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván. Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halára keresik vala. Ő pedig felkelvén magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földjére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Herodesnek az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték Galilea vidékeire tére. És oda jutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Harmadik rész. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki prédikálval a Júde pusztájában, és ezt mondja vala. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa! Mert ez az, akiről prófét próféta szólott, ezt mondván. Kiáltó szó a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszörből volt, és bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kimentő hozzá Jeruzsálem, és az egész Júdea, és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallás tévén az ő bűneikről. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és staduceusok közül sokan mentek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhatok magatokban Ábrahám mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jö erősebb nálamnál, akinek sarúját hordozni sem vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérüjét, és az ő gabonáját akarítja a polyvák pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt mondván, Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondané ki, Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedené ki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve a vízből, és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek szellemét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme, egy égi hang ezt mondja vala, Ez am az én szerelmes fiam, Akiben én gyönyörködöm. 4. rész Akkor Jézus viteték a szellemtől a pusztába, Hogy megkísértessék az ördögtől és mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. És hozzámenvén a kísértő mondané ki, Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vivi őt az ördög a szent városba, és odahelyezi a templom tetejére, és mondané ki, Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, Az ő angyalainak parancsol felőled, és kéze hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondané ki Jézus, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondanék ki. Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor mondanék ki Jézus. Eredj el sátán, mert megvan írva. Az urat, a te istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög és íme angyalok jövének hozzá, és szolgálnak valanéki. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatért Galileába, és ott hagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumba, a Zebulon és Naftali határain, hogy beteljesedjék, amit Ézsajás próféta mondott így szólván, Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl a pogányok galileája. A nép, amely sötétségben ül vala, lát a nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Ettől fogva kezde Jézus prédikálni és ezt mondani. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mikor pedig a Galileai tenger mellett jár vala Jézus, lát a két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok valának. És mondanékik, kövessetek engem, és azt velem, hogy embereket halásztatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. És onnan tovább menve láta két más testvért, Jakabot, az Ebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét, amint a hajóban atyukkal, az Ebedeussal a hálóikat kötözgetik vala, és hívá őket. Azok pedig azonnal hagyván a hajót és atyukat, követék őt. És bejárá Jézus az egész Galileát, Tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget, és minden erőtelenséget. És elterjed az ő híre egész Szíriában, és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sillődőket, ördöngősöket, holdkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyítja vala őket. És nagy sokaság követte őt Galileából, és a Tíz városból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról. Ötödik rész Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzá az ő tanítványai, és megnyitván száját, Tanítja vala őket mondván Boldogok a szellemi szegények Mert övék a mennyeknek országa Boldogok akik sírnak Mert ők megvigasztaltatnak Boldogok a szelidek Mert ők örökségül bírják a földet Boldogok akik éhezik És szomjú hozzák az igazságot Mert ők megelégítetnek Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és félnyék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lézen. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lézen. Mert mondom nektek, ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig ezt mondja az ő atya fiának, ráka, méltó a főtörvényszékre. Aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyenna tüzére. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el. Előbb békülj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vit fel a te ajándékodat. Légy jó akarója te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlőcbe ne vessen téged. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnét, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vágd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjait közül, sem hogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjait közül, hogy egész tested a gyehennára vettessék. Megmondatott továbbá. Valaki elbocsájtja feleségét, adjon néki elvállásról való levelet. Én pedig ezt mondom nektek. Valaki elbocsájtja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt. És aki elbocsátott asszonyt veszem el, paráználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom nektek, teljességgel ne esküdjetek, se az égre, mert az az Istennek királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak zsámoja, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérri vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek, úgy, úgy, nem, nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. Hallottátok, hogy megmondatott? Szemet szemért és fogat fogért? Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üttéget jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj néki. És aki tőled kölcsön akar kérni, elne ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, Mind a jókra És esőtád mind az igazaknak Mind a hamisaknak Mert ha azokat szeretitek Akik titeket szeretnek Micsoda jutalmát veszitek Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik -é. És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek Mit cselekeztek másoknál többet Nem de a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek é Legyetek azért ti tökéletesek Miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hatodik rész. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnát titkol legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vígy minket a kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, megbocsátnéktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komora nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom nektek, Elvették jutalmukat. Te pedig, mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet és a te orcádat most meg, hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a mói megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test a szem, azért a te szemed tiszta, ha te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkora sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek. Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. vagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűbe nem takarnak, s a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok é azoknál kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtak. Vegyétek eszetekbe a mezőliliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek fővét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyünk vagy mivel ruhászkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. 7. rész Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? vagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerende van. Képmutató. pest ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket nehányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek és találtak, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik, vagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kért tőle, követádné ki? És ha halat kér, vajon ki jó ki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok, a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati, mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek? Mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek és szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Eképpen minden jófa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profét ki, és nem a te nevedben ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te És akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Valaki azért hallja én tőleme beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Sömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem -e beszédeket, és nem cselekszik meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott és nagy lett annak romlása. És lőn, amikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodik vala a sokasság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Nyolcadik rész mikor pedig leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt. És íme, eljövén egy bélpoklós leborult előtte mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét megilleté őt Jézus mondván, Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondané ki Jézus, Meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt, és ezt mondván. Uram, az én szolgám otthon gutajtötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondanék Jézus, Elmegyek és meggyógyítom őt, és felelvén a százados monda. Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és azt mondom egyiknek, eredj el, és elmegy, és a másiknak jössz és eljö, és az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, mikor ezt hallá, csodálkozik, és mondja az őt követőknek. Bizony, mondom nektek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyeknek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak, Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. És bemenvén Jézus a Péter házába látta, hogy annak napa fekszik és lázas, és illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelt, és szolgálanékik. Az estbeeltával pedig vivének hozzá sok ördöngöst, és egy szóval kiűzi a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ézsajás próféta mondott így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Látván pedig Jézus a nagy sokasságot maga körül parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. És hozzámenvén egy írás tudó mondané ki, Mester, követlek téged akárhová mégy! És mondané ki Jézus, A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondanéki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondanéki: ki, engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. És amikor a hajóra szállt vala, követék őt az ő tanítványai. És íme nagy háborgás lőn a tengeren annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok, ő pedig aluszik vala. És az ő tanítványai hozzámenvén felkölték őt mondván, Uram, menj meg minket, mert, mert elveszünk! És mondanékik: Mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálás, a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának mondván, Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki. És amikor eljutott vala a túlsó partra a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem merve elmenni azon az úton. És ímély e kiáltának mondván, Mi te veled, Jézus, Istennek fia? Azért Aki jöttél, jöttél ide, ide, hogy idő előtt megkötöl minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala, Az ördögök pedig kérik vala őt mondván, Ha minket, engedd meg nékünk, hogy a ma disznónyájba mehessünk! és mondanékik, menjetek! Azok pedig kimenvén menének a disznónyájba, és íme az egész disznónyája meredekből a tengerbe rohana, és odavesze a vízben. A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba hírré adának mindent, azokat is, amik az örtöngősökkel történtek vala. És íme az egész város kiméne Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék el az ő határukból. 9. rész És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába. És íme hoznak valahozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, mond a gutaütöttnek. Bizzál, fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. És ímen némelyek az írástudók közül mondának magukban. Ez káromlás szól. És Jézus, látva az ő gondolataikat, mondta: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani é, Megbocsáttattak néked a te bűneid, Vagy ezt mondani, kejföl, és járj! Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a Földön a bűnöket megbocsátani. Ekkor mondag utaütöttnek, Kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza! És azt felkelvén hazaméne. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodék és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És mikor Jézus onnét tovább méne, Látva egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondanéki ki, Köves engem, és az felkelvény követi őt. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak, Miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanékik, Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg mi az. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor a János tanítványai jövének hozzámondván. Miért? Hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk? A te pedig nem böjtölnek. És mondanékik Jézus, vajon szomorkodhatik-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétedik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó-tömlőkbe, Máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kijömöl, A tömlők is elvesznek, Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, És mindkettő megmarad. Mikor ezeket mondanékik, Ími egy főember eljövél leborula előtte mondván, Az én leányom éppen moshalt meg, de jel, vesd a kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt. És íme egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondja vala magában, ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és reátekintvén mondta: a leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, Látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondanékik. Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik, És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítotték, Bemenvén megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. És mikor Jézus tovább mentonnét, két vak követi őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörű rajtunk, Dávid! rajtunk, Dávidnak, fia! Mikor pedig beméne a házba, oda mennének hozzá a vakok, és mondanék, Jézus. Hisziteké, hogy én azt megcselekedhetem, mondának néki. Igen, ura! Akkor illeti az ő szemeiket mondván, Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei, És rájuk parancsol a Jézus mondván, Meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. Mikor pedig azok elmentek vala, ími egy ördöngős Néma embert hozának néki. És az ördögöt kiűzvén megszólalt a Néma, és a sokaság csodálkozik vala mondván. Soha nem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok pedig ezt mondják vala. Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. És körüljárja vala Jézus a városokat, mind és a falvakat, Tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak: Az aratni valósok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tizedik rész És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ad a, nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden előtelenséget. A tizenkét apostol nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívnak, és András az ő testvére, Jakab az Zebedeus fia, és János az ő testvére, Filep és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak. Simon a Kananita, és Júdás az Iskárió test, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldéki ki Jézus, és megparancsolá nékik mondván, Pogányok útjára ne menjetek, és szamaritánusok városába ne menjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házának eltévejedett juhaihoz. Elmenvén pedig prédikáljatok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, Poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, Ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se ti erszényetekbe, Se utitáskát, se kétruhát, se sarut, se pálcát, Mert méltó a munkás az ő táplálékára. Amely városba vagy faluba pedig bementek, Tudakozzátok meg ki abban méltó, és ott maradjatok, amíg tovább mehettek. Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt. És ha méltó a ház, szálljon a ti békességetek reá. Ha pedig nem méltó, a ti békességetek reátok térjen vissza. És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Bizony mondom nektek, az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és gomora földjének dolga, mint annak a városnak. Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket és helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak szelleme az, aki szólti ti bennetek. Halálra adja pedig testvér testvérét, Atya gyermekét, támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom nektek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljövent. Nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? Azért ne féljetek tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jöne, és oly titok, ami kine tudódnék. Amit nektek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok. És amit fülbesúgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik. Hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz ér rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasztak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Aki befogadja a profétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. És aki inni egynek egyneke kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom nektek, el nem vesztheti jutalmát. Tizenegyedik rész És lőn, mikor elvégezi Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül mondané ki. Te vagyé -e az, aki eljövendő? Vagy mást várjunk? és felelvén Jézus mondanékig. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, és a sánták járnak. A poklosok megtisztulnak, és a sügetek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem bodránkozik. Mikor pedig azok elmentek vala, Szólni kezdde Jézus a sokasságnak Jánosról? Mit látni mentetek ki a pusztába? Nát amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki, puha ruhába öltözött emberté? Ími, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak? Hát mit látni mentetek ki, Profitáté? Bizony mondom néktek! profétánál is nagyobbat, mert ő az, akiről megvan írva. Íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom nektek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál a keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták minnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala, és, ha be akarjátok venni, illés ő, aki eljövendő vala. Akinek van füle a hallásra hallja, de kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják, sípoltunk nektek, és nem táncoltatok, síralmas énekeket énekeltünk nektek, és nem sírtatok. Mert eljött János, aki sem nem eszik, sem nem iszik, és azt mondják, ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják, Íme a nagyétű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Ekkor elkezdél szemükre hányni a ma városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek valameg. meg. Jaj korazin! Jajnéket becsajda! Mert ha Tírusban és Szidomban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, Rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. De mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, Mert ha Szodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, minden mai napig megmaradt volna. De mondom nektek, Hogy szódom a földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, Hogy nem neked. Abban az időben szólván Jézus monda, Hálákat adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, Hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, És a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzá minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tizenkettedik rész Abban az időben, a vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki, Ímé a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mond nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő és akik vele valának? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, akik ő vele valának, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkezne? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, írgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat, mert a szombatnak is ura az embernek fia. És távozván onnan méne az ő zsinagógájukba. És íme volt ott egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt mondván, ha szabadé -e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt. Ő pedig mondanékik. Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha a szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Mennyivel drágább pedig az ember a junál? Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni akkor mondja annak az embernek, nyújts ki a kezedet, és kinyújtá, és olyan éppélőn, mint a másik. A varizeusok pedig kimenvén tanácsot tartának ellene, hogy veszíthetnék el őt. Jézus pedig észrevévén ezt eltávozék onnan. És követé őt nagy sokaság, és meggyógyítja valaminnyájukat, és megfenyegeti őket, hogy őt ismerté ne tegyék, hogy beteljesedjék Ézsajás prófétamondázsa, Aki így szólt. Én az én szolgám, akit választottam, Az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé. Szellememet adom ő belé, És ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng, és nem kiállt, Az utcákon senki sem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertya belet nem oltja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyítá azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind látvala. És elálmélkodik az egész sokaság, és monda, Vajon nem ezé Dávidnak ama fia? A farizeusok pedig ezt halván mondának. Ez nem űzi ki az ördögöket, hanem a Belzebúból, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat mondanékik. Minden ország, amely magával meghasolik, elpusztul. És egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasolik magával. Ha pedig a sátán, a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg. Mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kiáltal űzik ki? Azért ők maguk lesznek, a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa vagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát. Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Azt mondom azért nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a szellem káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik. De aki a szent szellem ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttattatik. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai. Mi módon szólhattok jókat, holott gonoszok vagytok? mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidből ismertet el igaznak, és a te beszédeidből ismertet el hamisnak. Ekkor felelének néki némelyek az írás tudók és farizeusok közül mondván, Mester, jelt akarnánk látni te tőled! Ő pedig felelvén mondanékik, E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, És nem adatik jel néki, hanem ha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a Cethal gyomrában, Azonképpen az embernek fia is három nap és három éjjel lesz a földgyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és íme nagyobb van itt Jónásnál. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor a nemzetséggel együtt és kárhoztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és íme: Nagyobb van itt Salamonnál. Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál, akkor azt mondja: Visszatérek az én házamba, honnét kijöttem, és oda menvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Ekkor elmegy és vesz maga mellé más hét szellemet, a gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzettséggel is. Mikor pedig még szól a sokasságnak, íme az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakint, akarván ővele szólni, és mondanék ki valaki. Ími a te anyád és testvéreid odakün állanak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mondta a hozzászólónak. Kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira mondta. Ími az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fi testvérem, Nőtestvérem és anyám. 13. Rész Azon a napon kimenvén Jézus házból leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezik hozzá annyira, hogy ő a hajóba méne leülni, az egész sokaság pedig a parton állvala. És sokat beszéle nékik példázatokban mondván, Íme, Kiméne a magvető vetni? És amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék, és eljövéne madarak, elkapdosák azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földbe. De amikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, És a tövisek felnevekedvén megfolyták azt. Némely pedig a jó földbe esék, És gyümölcsöt terme, Némely száz annyit, Némely hatvan annyit, Némely pedig harminc annyit. Akinek van füle a hallásra, hajja. A tanítványok pedig hozzámenvén mondának neki: Miért szólasz példázatokban? Ő pedig felelvén mondanékik. Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik. De akinek nincs, az is elvétetik tőle, amie van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek és beteljesedék rajtuk Ézsajás vendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek, mert megkövéredette népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szeméket behúnyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom nektek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, Eljő a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, amely az útfére esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. Más példázatot is adott eléjük mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konko is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki, Uram, ha vagy nem tiszta magot vetettél le a te földedbe, honnan van azért benne a kongolj? Ő pedig mondanékig, valamely ellenség cselekedte azt, a szolgák pedig mondának néki, akarod -e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat, ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt azzal együtt ne a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Más példázatot is adott eléjük mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa mustármakhoz, amelyet vévén az ember elvete az ő mezejébe amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél és fává lesz annyira, hogy reász az égi madarak és fészket raknak ágai. Más példázatot is mondott nékik. Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony három mérce lisztbe elegyíte, míg nem az egész megkele. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szól a nékik. Hogy beteljék, amit a proféta szólott mondván, megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amiket világ alapítása óta rejtve valának. Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámenének mondván, Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkójáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondanékig. Aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld pedig a világ. A jómag az Isten országának fiai. A konkój pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkoit vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonosságot cselekesznek. És bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldbe elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és a felette való örömében elmegy és eladván mindenét, amilyen el van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki találván egy drága gyöngyre elméne és mindenét eladván, amilyen volt, megvevé azt. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencére vetik őket. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mondanékik Jézus, Megértettétek-e mindezeket? Mondának néki, Megértettük, Uram! Ő pedig mondanékék, Annak okáért minden írás tudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. És lőn, amikor elvégezi Jézus ezeket a példázatokat, elméne onnan. És hazájába érve tanítja vala őket a zsinagógájukban annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala. Honnét van ebben ez a bölcsesség? És az erők? Nem ezé, amaz ácsmesternek fia. Nem az ő anyját hívják ki Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak. Az ő testvérei is nem mind minálunk nálunk vannak ki. -e? Honnét vannak tehát ennél mindezek? És megbotránkoznak vala benne. Jézus pedig mondanékik, Nincsen prófét a tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. Nem is tőn ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Tizennegyedik rész Abban az időben hírét hallá Heródes negyedes fejedelem Jézusnak, és mond a szolgáinak. Ez ama keresztelő János! Ő támad fel a halálból, és azért működnek benne az erők. Mert Heródes elfogadta vala Jánost, és megkötöztetvén tömlőzbe vetette vala Heródiásért az ő testvérének, fülöttnek feleségéért, mert ezt mondja vala néki János, Nem szabad néked ővele élned. De mikor meg akarta öletni, félt a sogaságtól, mert mint egy profétát úgy tartják vala őt hanem amikor Heródes születésnapját ünnepelték, táncol a Heródiás leánya ő előttük, és megtetszék Heródesnek. Azért esküvéssel fogadál, hogy amit kér, megadja neki. A leány pedig anyja rábeszélésére monda, „Ad ide nékem egy tálban a keresztelő János fejét. És megszomorodik a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda, és elküldvén fejét véteti Jánosnak a tömlőcben, és előhozák az ő fejét egy tálban, és adák a leánynak, azt pedig vivé az ő anyjának, és eljövén az ő tanítványai elvivék a testet, és eltemeték azt, és elmenvén megjelenték Jézusnak. És mikor ezt meghalotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre egyedül, a sokaság pedig ezt halva gyalog követi őt a városokból. És kimenvén Jézus láta a nagy sokaságot, és megszánná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. Mikor pedig estfeledék, hozzámentek az ő tanítványai mondván, Puszta helyez, és az idő már elmúlt. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondanékik Nem szükség elmenniük, Adjatok nékik ti enniük. Azok pedig mondának néki, Nincsen itt csupán öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig mondta: Hozzátok azokat ide hozzám. És mikor megparancsol a sokaságnak, Hogy üljenek le a fűre, Vevé az öt kenyeret és két halat, És szemeit az égre emelvén hálákat ad és megszegvén a kenyereket, adá -e a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak, és mindnyájan evének és megelégedének, és felszedék a maradék darabokat tizenkét teli kosárral, akik pedig ettek vala, mint egy ötezren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre magánosan imádkozni, mikor pedig beesteledék egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel, hogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémülének mondván, Ez kísértet! és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk mondván, Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöv el! És Péter kiszállván a hajóból, járva a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és amikor kezd vala merülni, kiállt a mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondané ki, Kicsiny hitű, miért kételkedél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén, leborulának előtte mondván. Bizony, Isten fia vagy! És által kelvén eljutának Genezáret földjére és mikor megismerték őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzáhozának, és kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék, és akik illették vala, minnyája meggyógyulának. 15. rész akkor az írástudók és farizeusok jövének vala Jézushoz Jeruzsálemből mondván, Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mosák meg a kezeiket, amikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik, Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván, Tisztelt atyádat és anyádat és aki atyát vagy anyát szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok, aki atyának vagy anyának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyát, És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók! Igazán profétált felületek ézsajás mondván, ez a nép szájával közelged hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokasságot mondanékik. Halljátok, és értsétek meg. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának neki, Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet halván megbotránkoztak? Ő pedig felelvé mondta. Minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket. Vakoknak vakvezetői ők. Ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvé mondanék ki, Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. Jézus pedig mondta, Ti is értelem nélkül valók vagytok még. Mégsem értitek é, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut és az árnyék székbe vettetik. Amik pedig a szájból jönek ki, a szívből származnak és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. És elmenvén onnan Jézus, Tírus és Szidon vidékeire tére. És íme egy kanoneus asszony jövén ki, abból a tartományból kiállt vala néki, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én lányom az ördöktől gonoszul gyötröttetik. Ő pedig egy szót sem felelné ki. És az ő tanítványai hozzá menvén kérik vala őt mondván, Bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelvén mondta, nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte mondván, uram, légy segítségül nékem, ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, Amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondan nék, Ó, asszony, nagy a te hitet! Legyen néked a te akaratod szerint! És meggyógyult az ő lánya attól a pillanattól fogva. És onnét távozva, méne Jézus a galileai tenger mellé, és felmenvén a hegyre, ott leüle. És nagy sokaság megy valahozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat, és sok egyebeket, és oda őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokasság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőjték Izrael istenét. Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait mondta, Szánakozom me sokasságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enni ők. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen kine dőjenek az úton. És mondának néki az ő tanítványai, Honnét volna-e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk íj nagy sokaságot? És mondanékig Jézus, hány kenyeretek van? Ők pedig mondának, hét, és néhány halunk és parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön. És vevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöré, és adáző tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És minnyájan evének és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat hét teli kosárral. Akik pedig ettek vala, négyezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül, és elbocsátván a sokasságot, beszállt a hajóba, és elméne Magdala határaiba. Tizenhatodik rész És hozzámenvén a farizeusok és szaduceusok kísértvén kérjék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Ő pedig felelvén mondanékik. Mikor est veledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki jel, hanem ha a Jónás prófétának jele, és ott hagyván őket elméne. És az ő tanítványai a túlsó partra menvén elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, Jézus pedig mondanékik. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szaduceusok kovászától. Ő pedig tanakodnak vala maguk között mondván. Nem hoztunk kenyeret nem magunkkal. Hoztunk Kenyeret magunkkal. Jézus pedig megértvén ezt mondanékik. Mit tanakodtok magatok között, ó kicsinyhítőek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal? Mégsem értiteké, nem is emlékezteké az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosár töltöttetek meg, sem a négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosár töltöttetek meg. Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondom néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és szaduceusok kovászától? Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és szaduceusok tudományától őrizkedjenek. Mikor pedig Jézus Cézériá Filippi környékére méne, Megkérdé tanítványait mondván, Engemet, embernek fiát, Kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, Némelyek pedig Jeremiásnak vagy egynek a proféták közül. Mondanékik, Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén monda, Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondané ki, Boldog vagy Simon, Jónának fia, Mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, Hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, Hogy te Péter vagy, És ezen a kősziklán építem fel az én egy házamat, És a pokol kapu isen vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkösz a Földön, a mennyekben is kötvelészen, és amit megoldasz a Földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor parancsolád tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írás tudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt, kezdé feddeni mondván, Mentsen Isten uram, nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, Távozz tőlem, sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszi azt. Aki pedig elveszi az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val, avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért. Mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Bizony mondom nektek, azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. 17. rész És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magukban egy magas hegyre és elváltozék előttük, és az ő orcája ragyog valamint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. És íme megjelenék őnékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ővele. Péter pedig megszólalvá mondja Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot. Néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé fényes felhő borítá be őket, és ímé szózat lőn a felhőből mondván. Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének. Jézus pedig hozzájuk menvén, illeti őket és monda. Keljetek fel! és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. És amikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékig Jézus mondván, senkinek se mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek fia a halálból. És megkérdezék őt az ő tanítványai mondván, Miért mondják tehát az írás tudok, Hogy előbb illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén mondanékik, Illés bizony eljő előbb, És mindent helyre állít. De mondom nektek, Hogy illés immár eljött, És nem ismerék meg őt, Hanem azt mivelék vele, amit akarának. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról szól a nékik. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte, és mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holtkoros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik tűzbe és gyakorta vízbe, és elvittem őt a te és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, Ó, hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon meddig leszek feletek, Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem! És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög, és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondanékik, a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és bőtölés által. Mikor pedig Galileába jártak vala, mond Jézus. Az embernek fia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de harmad napon föltámad, és feletté megszomordának. Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a két szedők Péterhez menének, és mondának néki, A ti nem fizeti-é a két drakmát? mondta Igen. És mikor beméne a házba, Megelőzé őt Jézus mondván. Mit gondol Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót, a fiaktólé vagy az idegenektől? Mondané ki Péter. Az idegenektől. Mondané ki Jézus. Tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, amely reá akad, és felnyitván a száját egy státer találsz benne. Azt kivévén, addod a nékik, én érettem, és te éretted. 18. rész. Abban az órában mennének a tanítványok Jézushoz mondván. Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? és előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjük állítja vala azt, és monda. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki általa botránkozás esik. Ha pedig a te kezed, vagy a te lábad megbotránkoztat téged, Vágd le azokat és vesd el magattól. Jobbnéked néked az életre sántám vagy csonkám bemenned, Hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, Vágd ki azt és vesd el magattól. Jobbnéked néked fél szemmel bemenned az életre, Hogy nem két szemmel vettetned a gyehenna tűzére. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok. mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját, mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévejedik, Vajon a 99-et nem hagyja-e ott és a hegyekre menvén, nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom nektek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti menyei atyátok sem akarja, hogy egy is egy e kicsinyek közül. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, Menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, Végy magad mellé még egyet vagy kettőt, Hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, Legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybe az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem védkezni és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Mondanéki Jézus, Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77 szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak az ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénáral vala néki adós, és megragadván azt folytogatja vala mondván, Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked, de ő nem akará, hanem elmenvén, börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, feletté megszomorodának és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondanék ki gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna én neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhírok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, ki ki az ő atyafiának, az ő védkeiket. Tizenkilencedik rész És lőn, mikor elvégezte Jézus'e beszédeket, elméne Galileából, és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl, és követé őt nagy sokaság és meggyógyítá ott őket és hozzámenének a farizeusok kísértvén őt és mondván, Szabadé -e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani. Ő pedig felelvén mondta: nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremté őket? És ezt mondta: annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne Monddának néki, Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondanékik. Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsájtja feleségét, hanem ha paráznaság miatt és mást vesz el, házasság törő, és aki elbocsátottat vesz el, az is házasság törő. Mondának néki tanítványai, ha így van a férfi dolg az asszonynal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondanékik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhétől születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, vegye be. Ekkor kisgyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra és imádkozzék, a tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jézus pedig mondta: Hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. És kezeit rájuk vetvén, eltávozik onnan. És íme hozzájövén egy ember mondané ki, Jó, Mester, mi ott cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondané ki, Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanéki. ki. Melyeket? Jézus pedig mondta. Ezeket. Ne ölj, Ne paráználkodjál! Ne lopj! Hamis tanú bizonyságot ne tégy! Tisztelt atyádat és anyádat, és... Szerest fele barátodat, mint te magadat. Mondanéki az ifjú. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondanéki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben. És jár, köves engem. Az ifjú pedig a beszédet halván. Elméne megszomorodva, mert sok jószága volt. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak. Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván, felettébb álmélkodnak valamondván. Kicsoda üdvözülhet tehát! Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelvén Péter mondanék íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondanékik, Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izrael tizenkét nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. 20. rész Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben elküldé őket az ő szőlejébe. És kimenvén három óra tájban lát a másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala, és mondanékik. Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedék. Tizenegy óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak vala, és mondanékik. Miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik. nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beest feledék, mondta a szőlőnek ura az ő Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsoktól kezdve, mind az elsőkig és jövén a tizenegy órások fejenként tíz-tíz pénzt vőnek. Jövén azután az elsők azt gondolják valahogy ők többet kapnak, de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölve vég, zúkolódnak valaházi gazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek. Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzben szerződtél é meg velem. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. vagy nem szabad én nekem a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához mondanékik. Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halára kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. Ekkor hozzáméne a zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén őtőle valamit. Ő pedig mondané ki, Mit akarsz? Mondané ki, Mond, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezet felől, a másik bal kezet felől. Jézus pedig felelvén monda. Nem tudjátok, mit kértek? Megihatjátok én a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mondának néki, meg! És mondanékik, az én poharamat megisszátok ugyan és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. És halván ezt a tíz, megbosszankodék a két testvérre. Jézus pedig előszólítván őket mondta: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. És amikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követi őt. És Ímé két vak, aki az út mellett ül vala, meghalván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala mondván. Uram, Dávidnak fia, könyörül rajtu! A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak, de azok annál jobban kiáltanak vala mondván. Uram, Dávidnak, Dávidnak fia! Uram. Jó, előri rajtunk. Előri rajtunk. És meghalván Jézus, megszólítá őket, és monda. Mit akartok, hogy cselekedjen veletek? Mondának néki. Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink. Hogy megnyíljanak a mi szemeink. Jézus pedig megszámván őket, illeti az ő szemeiket. És szemeik azonnal megnyíltak, és követék őt. 21. rész És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elküldte Jézus két tanítványt, és mondanékik, Menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legótt találtok egy megkötött samarat és vele együtt az ő vemhét. Oldjátok el, és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szólnéktek, Mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott. Mondjátok meg Sion leányának, Imhol jő néked a te királyod alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik, elhozák a szamarat és annak vemhét, és felsőruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felsőruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gajokat vagdalnak és hintenek vala az útra. Az előtte is utána menő sokaság pedig kiállt vala mondván, Hozán! Az a magasságban. És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodik az egész város mondván: Kicsoda ez? Ki ez? A sokaság pedig mondta: Ez Jézus, a Galileai Názeretből való próféta. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók asztalait, és a galambárusok székeit felforgatá, és mondanékik. Megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És menének hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyítá őket. A főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala Hozsánna, a Dávid fiának, haragra gerjedének, és mondának néki. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondanékik. Hallom! Sohasem olvastátok-é, a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. És ott hagyván őket, kiméne a városból Betániába, és ott marad a éjjel. Reggel pedig a városba visszajövet megéhezék. És meglátva egy fügefát az út mellett, odaméne hozzá, és nem talál azon semmit, hanem csak levelet, és monda annak. Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen! És a fügefa azonnal elszárada. És látván ezt a tanítványok, elcsodálkozának mondván: Hogyan száradt el a fügefa írtelen? hirtelen? Jézus pedig felelvén mondanékik, bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok a hegynek, kej felé zuhanya zuhany a tengerbe, az is meglészen. És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. És mikor bement vala a templomba, Hozzámenének a főpapok és a nép vénei, amint tanítvala, mondván. Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondanékik. Én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Menyből é, vagy emberektől. Azok pedig tanakodnak vala magukban mondván. Ha azt mondjuk menyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert János mindannyian profétának tartják. És felelfén Jézusnak mondának. Nem tudjuk. Mondanékik ő is. Én sem mondom meg néktek, Micsoda hatalommal cselekszem ezeket! De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz mondta, "Egy fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben, az pedig felelvén mondta, nem megyek, de azután meggondolván magát elméne. A másikhoz is odamenvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram! De nem mélyne el. E kettő közül melyik teljesítette az Atya akaratát? Mondának néki, az első. Mondanékik Jézus. Bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Más példázatot halljatok. Volt egy házigazda, aki szőlőt plántált, és az gyepüvel körülvevé sajtótása le benne, és tornyot építe, és kiadázt munkásoknak, és elutazik. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, Elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. és a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék. Ismét küldde más szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedének. Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások, Meglátván a fiút, mondának maguk közt. Ez az örökös! Gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét! És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül, és megölék. Mikor azért megjöv a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondának néki. Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idején. Mondanékik Jézus. Sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. Annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki ekőre esik, szétzúzatik, akire pedig ezesik rá, szétmorzsolja azt. És a főpapok és farizeusok halván az ő példázatait megértették, hogy róluk szól. És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivel hogy úgy tartják vala őt, mint prófétát. 22. rész És megszólalva Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze, és elkülde szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akarnak vala eljönni. Ismét külde más szolgákat, mondván. Mondjátok meg a hivatalosaknak, Ímé ebédemet elkészítettem, Tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, És kész minden, Gyertek el a menyegzőre. De azok nem törödvén fele elmenének, Az egyik a maga szántóföldjére, A másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, Bántalmazák és megölék őket. Meghalván pedig ezt a király, megharaguvék és elküldvén hadait azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait felégeté. Akkor mond az ő szolgáinak, A mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, Begyűjték mind, akiket csak találtak vala jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelék a menyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, Látott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája, és mondané ki. Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak, Kötözzétek meg lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldék hozzá tanítványaikat a heródes pártiakkal, akik ezt mondják vala. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabadé -e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat mondta: Mit kísértgettek engem, képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig odavivének néki egy dénárt. És mondanékik, Kié ez a kép és a felírás? Mondának néki, A császári. Akkor mondanékik, Adjátok meg azért, ami a császári, a császárnak, És ami az istené az istennek. És ezt halván, elcsodálkozának, és hagyván őt elmenének. Ugyanazon a napon menének hozzá a szaduceusok, akik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt mondván. Mester, Mózes azt mondotta, ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegyel annak feleségét, és támaszom magad testvérének. Vala pedig nálunk hét testvér, és az első feleséget vevén meghala. És mivel, hogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyja. Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, mint hetedik lenne. Legutoljára pedig az asszony is meghala. A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala. Jézus pedig felelvén mondanékik: tévejektek. Mivel, hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok ki, -e, amit az Isten mondott néktek így szólván, én vagyok az Ábrahám istene, és az Izsák istene, és a Jákob istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene. És a sokaság ezt halván, csodálkozik az ő tudományán. A farizeusok pedig halván, hogy a szaduceusokat elnémította vala, egybegyűlének, és megkérdé őt közülük egy törvénytudó kísértvén őt és mondván. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondané ki, Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezi őket Jézus mondván. Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondának néki. A... a... a Dávidé? Mondanékik. Miképpen hívja tehát őt Dávid szellemében urának, ezt mondván, monda az úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míglem vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámojul ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia. És senki egy szót sem felelhet vala néki, sem pedig nem meri vala őt enaptól fogva többé senki megkérdezni. 23. rész Akkor szól a Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak mondván, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újokkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, Mester, Mester! Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egyati Mesteretek, a Krisztus. Ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egyati atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egyati doktorotok, a Krisztus. Hanem aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsájtjátok be. Jajnéktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Jajnéktek képmutató írástudók és farizeusok, Mert megkerülitek a tengert és a földet, Hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, És ha azzá lett, a a fiává teszitek őt, Kétszerte inkább magatoknál. Jajnéktek vakvezérek, akik ezt mondjátok, Ha valaki a templomra esküszik semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az Bolondok és vakok Mert melyik nagyobb? Az aranyé vagy a templom, amely szenté teszi az aranyat? És ha valaki az oltárra esküszik, semmi az De ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az Bolondok és vakok Mert melyik nagyobb? Az ajándéké vagy az oltár, amely szenté teszi az ajándékot? Aki azért az oltárra esküszik, esküszik arra, és mindazokra, amik azon vannak. És aki a templomra esküszik, esküszik arra, és arra, aki abban lakozik. És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyi székére, és arra, aki abban ül. Jaj képmutató képmutató írástudók és farizeusok! mert megdizsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az írgalmasságot és a hívséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jajnéktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, Belül pedig rakvák azok ragadományjal és mértéktelenséggel. Vakfarizeus, Tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, Hogy külsejük is tiszta legyen. Jajnéktek néktek képmutató írástudók és farizeusok, Mert hasonlatosak vagytok a messzelt sírokhoz, Amelyek kívülről szépeknek tetszenek, Belül pedig Voltaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is. Kívülről igazaknak látszatok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jajnéktek képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében. Így hát magatok ellenteztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Kígyók Mérges kígyóknak fajzatai Miképpen kerülitek ki a gyhennának büntetését? Annak okáért, íme profétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok, és városról városra üldöztök, hogy reátok szájon minden igaz vér, amely kiömlött a földön az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom nektek, mindezek reál következnek erre a nemzetségre. Jeruzsálem! Jeruzsálem! Ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis szárnyai alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házaitok, mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg ezt nem mondjátok, Áldott, aki jő az Úrnak nevében. 24. rész. És kijövén Jézus a templomból tovább méne, és hozzá mennének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik: Nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámenének a tanítványok magukban mondván. Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének. És Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki elnehitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, Én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez itt nem a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen és lésznek észségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis a támad, akik sokakat elhitetnek, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki végig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj, pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombat napon. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ha valaki ezt mondja, akkor nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme, eleve megmondottam néktek. Azért, ha azt mondják majd nektek, Ími a pusztában van, ne menjetek ki. Ími a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Mikor az ága már zsendül és levelet hajt, Tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, Tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz és minnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, Hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, íj munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt, ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. 25. rész Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővevék, nem vittek magukkal olajat. Az esesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyanának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, Imhol jő a vőlegény? Jöjjetek elébe! Akkor felkelének mindazok a szűzek, És elkészíték az ő lámpásaikat, A bolondok pedig mondának az eszeseknek. Adjatok nékünkati olajotokból, mert ami lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény, és akik készen valának, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjövén mondának, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén mondta: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hivatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadán nékik. És ad az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az öt talentumot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt talentumot. Azonképpen, aki a kettő volt, az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgának ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az öt talentumot kapta vala, a más öt talentumot mondván, Uram, öt talentumot adtál valam íme más öt talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondanéki: Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a két talentumot kapta vala, mondta: Uram, két talentumot adtál volt nékem, íme más két talentumot nyertem azokon. Mondané ki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta vala, monda. Uram, Tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is arasz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Ezért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondané ki, Gonosz és resz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amily van és a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mikor pedig eljö az embernek fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyámnak állottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, Szomjú hoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, Mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, Vagy szomjú hoztál, és innod adtunk volna, És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna, Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna, És felelvén a király azt mondja majd nékik, Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel az legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állóknak is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem és nem adtatok ennem, hoztam és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked. Akkor felel majd nékik mondván. Bizony mondom nektek. Amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, Én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, Az igazak pedig az örök életre. 26. rész és mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, mondta az ő tanítványainak. Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe észen, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Akkor egybegyülének a főpapok, az írás tudók és a nép vénei a főpap házába, akit kajafásnak hívtak, és tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. De azt mondják fala, ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. És mikor Jézus Betániában a poklossimon házánál volt, mine ő hozzá egy asszony, akinél vala drága kenetnek alabástrom szelencéje, és az ő fejére tölté, amint az asztalnál ül vala. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodának mondván, Mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagyáron és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondanékik. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom nektek, Valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, Amit ez én velem cselekedék, Az is hirdettetik az ő emlékezetére. Akkor a tizenkettő közül egy, Akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, A főpapokhoz menvén mondta. Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harminc ezüstpénzt. És ettől fogva alkalmat keres valahogy elárulja őt. A kovásztalan kenyelek első napján pedig Jézushoz mennének a tanítványok mondván, Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? Ő pedig mondta, Menjetek el a városba ma bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki. A mester üzeni. Az én időm közel van, nálat tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És úgy cselekedének a tanítványok, amint Jézus parancsolta vala nékik, és elkészíték a húsvéti bárányt. Mikor pedig beest feledik, letelepszik vala tizenkettővel. És amikor esznek vala, monda. Bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem és feletté megszomorodva kezdék mindannyian mondani néki. Én vagyok é az Uram, én vagyok é az Uram. Ő pedig felelvén mondta, Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek fia jól lehet elmegyen, amint meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Megszólalván Júdás is, aki elárulja vala őt, monda, Én vagyok én az Mester, mondané ki, te mondád. Mikor pedig evének, vevő Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak és monda, Vegyétek, egyétek, ez az én testem és vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak ezt mondván, ígyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a napig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában és dícséretet énekelvén, kimenének az olajfák hegyére. Akkor mondanék ki, Jézus, minnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai, de feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondanék ki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanéki Jézus. Bizony mondom néked, Ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki ki Péter. Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is. Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak. Üljetek le itt, míg elmegyek, És amot imádkozom. És maga mellé vévén Pétert És Zebedeusnak két fiát Kezde szomorkodni És gyötrődni. Ekkor mondanékik, Felette igen szomorú Az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok Én velem. És egy kissé előre menve, Arcra borula, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem egy pohár, Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, Hanem amint te. Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, És mond a Péternek, Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, Hogy kísértésben ne essetek, Mert jó lehet, a szellem kész, de a test erőtelen. Ismét elméne másodszor is, és könyörge mondván, Atyám, ha el nem múlhatik tőlem -e pohár, Hogy ki ne igyam, Legyen meg a te akaratod. És mikor visszatér vala, Ismét aluva találá őket, Mert megnehezettek vala az ő szemeik. És ott hagyva őket, Ismét elméne is imádkozik harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor méne az ő tanítványaihoz és mondanékik, aludjatok immár és nyugodjatok, íme elközelgetett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk, íme elközelget, aki engem elárul. És még mikor beszél vala, íme Júdás, egy a tizenkettő közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Aki pedig őt elárulja vala, jelt ad a nékik mondván, Akit én majd megcsókolok, ő az. Fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvén monda, légy Mester! És megcsókolá őt. Jézus pedig mondanéki: Barátom, Miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra veték, és megfogák őt. És íme, egyik azok közül, akik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szabjáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét. Akkor mondané ki Jézus, Tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük vagy azt gondolodé hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál? De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Ugyanakkor mond Jézus a sokasságnak, mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutának. Amazok pedig megfogvá Jézust, vivék kajafáshoz a főpaphoz, ahol az írástudók és a vének egybegyűltek vala. Péter pedig követi vala őt távorról egész a főpap pitvaráig, és bemenvén ott ül vala a szolgákkal, hogy lássa a végét. A főpapok pedig, és a vének, és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt, és nem találának. És noha sok hamis tanú jött vala elő, mégsem találának. Utoljára pedig előjövén két hamis tanú, Monda. Ez azt mondta, leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem azt. És fölkelvén a főpap, mondanék, néki. Semmit sem felelszi? Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened? Jézus pedig hallgat vala, és felelvén a Főpap mondanék ki, Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha Te vagy É a Krisztus, az Istennek fia. Mondanéki Jézus, Te mondád. Sőt, mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben. Ekkor a főpap megszaggatta a maga ruháit, és monda, Káromlás szólott! Mi szükségünk van még bizonyságokra! ímé, most hallottátok az ő káromlását! Mit gondoltak? Azok pedig felelvén mondának, Miltó a halára! Akkor szemébe köbdösének, és arcul csapdosák őt, némelyek pedig botokkal verék, mondván. Profitáld meg nékünk, Krisztus! Kicsoda az, aki üd téged. Péter pedig kün áll az udvaron, és hozzámenvén egy szolgáló leány mondta, te is a Galilea Bell Jézussal valál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá mondván. Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornászra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mondta az ott lévőknek, ez is a názareti Jézussal volt. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók menének hozzá, és mondának Péternek. Bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárult téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdde, hogy nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala. És megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondotta vala néki, Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem, És kimenvén onnan, keservesen síra. 27. rész Mikor pedig reggelőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék és megkötözvén őt, elvivék és átadák őt Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Akkor látvá Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a harminc ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek mondván. Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának. Mi közünk hozzá, telásat? Ő pedig eldobván az ezüstpénceget a templomban, eltávozik, és elmenvén felakasztá magát. A főpapok pedig felszedvén az pénzeket mondának, Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsod ülvén pedig megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek. Ezért hívják azt a mezőt vérmezejének minden mai napig. Ekkor teljesedik be a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott. És vevék a harminc ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, akit Izrael fiai részéről megbecsültek, és adák azt a fazekas mezejéért, amit az úr rendelte volt nékem. Jézus pedig ott áll a helytartó előtt, és kérdezi őt a helytartó mondván. Te vagy ilyen zsidó királya? Jézus pedig mondanéki ki, Te mondod, és mikor vádolák őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt. Akkor mondané ki Pilátos, Nem hallod én sok bizonyságot tesznek ellened? És nem felelt ki egyetlen szóra sem, úgy, hogy a helytartó igen elcsodálkozik. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akarának pedig akkor egy nevezetes fogjuk, akit barabásnak hívtak. Mikor azért egybegyülekezének, mondanékik Pilátus. Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Barabásté vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak? Mert jól tudja valahogy irítségből adák őt kézbe. Amint pedig ő az ítélő székben ül vala, külde ő hozzá a felesége ezt üzemvén, ne avatkozzál az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. A főpapok és vének pedig rábeszélék a sokaságot, hogy barabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. Felelvén pedig a helytartó mondanékig, A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának, Barabást! Mondanékig Pilátus, Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Minnyája mondának. Feszítessék meg! A helytartó pedig mondta: Mert mi rosszat cselekedett. Azok pedig még inkább kiáltoznak valamondván. Feszítessék meg! Feszítessék meg! Pilátus pedig látván, hogy semmit sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, Vizet vévén megmosák kezeit a sokaság előtt mondván, Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől. Ti lássátok. És felelvén az egész nép mondta: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon! Akkor elbocsátálnékik barrabást, Jézust pedig megostoroztatván kezükbe adá, hogy megfeszítessék. Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot. És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának Reá. És tövisből fonott koronát tűnek a fejére, és nátszálat a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolják vala őt, mondván. Üdvözlét zsidóknak királya! És mikor megköbdösék őt, elvevék a nátszálat, és a fejéhez verdesik vala. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltözteték, és elvivék, hogy megfeszítsék őt. Kifelé menve pedig találkozának egy cirénai emberrel, akit Simonnak hívnak vala, ezt kényszeríték, hogy az ő keresztjét vigye. És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponya helyének neveznek, méreggel megelegyített ecetet adának néki inni, és megízlelvén nem akara inni. Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén, hogy beteljék a proféta mondása. megosztózának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének. És leülvén ott őrzik vala őt. És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát odaírván, Ez Jézus, a zsidók királya. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől és a másikat balkész felől. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt fejüket hajtogatván és ezt mondván Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted! Szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy! Szállj a keresztről! Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondják vala. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja. Mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják vala szemére. Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön kilenc óráig. Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiállt a Jézus mondván, Éli, éli! Láma szabaktáni! Azaz, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ottálok közül, amint ezt hallák, mondának. Illést hívja ez. És egy közülük azonnal odafutamodván, egy szivacsot vőn és megtöltvén ecettel, és egy nátszára tűzvén, inni át vala néki. A többiek pedig ezt mondják vala. Hagyd el, lássuk eljöjj illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagyfenszóval kiáltván kiadás szellemét és íme a templom kárpitya fölétől aljáig ketté hasada, és a föld megindult, és a kősziklák megrepedezének, és a sírok megnyílának és sok elhúnyt szentek teste föltámada, és kijövén a sírokból a Jézus feltámadása után bementek a szentvárosba, és sokaknak megjelenének. A százados pedig, és akik ővele őrizték vala Jézust, Látván a földindulást, és amik történtek vala, igen megrémülének mondván. Bizony, Istennek fia volt ez. Sok asszony volt pedig ott, akik távolról szemlélődnek vala, akik Galileából követték Jézus szolgálván néki. Ezek között volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsi anyja, és az Ebedeus fiainak anyja. Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimatiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak, és Pilátushoz menvén kéri vala Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. És magához vévén József a testet, begöngyöli azt tiszta gyolcsba, és elhelyezi azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott, és a sír szájára egy nagykövet hengerítvén elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír át ülnek vala. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybe gyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz ezt mondván. Uram, emlékezünk, hogy ez a hitető még életében azt mondotta volt, harmadnapra feltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, Nehogy az ő tanítványai oda menvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból, és az utolsó és gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondanékik: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ők pedig elmenvén a sírt őrizet alá helyezik, lepecsételvén a követ az őrséggel. 28. rész. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földindulás lő, mert az úrnak angyala leszállván a mennyből és odamenvén elhengeríté a követ a sír szájáról és reáüle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván, mondja az asszonyoknak, Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy föltámadott a halálból. És íme előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondottam néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futnak valahogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek valahogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jöve ővelük Jézus mondván, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván, megragadák az ő lábait és leborulának előtte. Akkor mondanékik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ami alatt pedig ők mennek vala. Íme az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent, ami történt. És egybe gyülekezvén a vénekkel együtt és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek, ezt mondván. Mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopák őt, amikor mi aluvánk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból azok pedig fölvevén a pénzt úgy cselekedének, amint tanították őket. És elterjed ez a hír a zsidók közt minden mai napig. A tizenegy tanítvány pedig elmine Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket, és mikor megláták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvé Jézus szól nékik mondván, Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.